Matayo mlango wa tano. kichwa cha somo la leo tunasema ta yako inawaka au imezimika ta yako inawaka au imezimika Unaweza pia ukauliza kichwa kile kile ukasema je ta yako ina mafuta ta yako ina mafuta e, tumesomewa e, Sehemu ya kwanza ya matayo mlango wa 25 kumi mstari mitatu ya kwanza mstari 13 wa kwanza yenye kisa cha wanawali kumi ni kisa maarufu maarufu wa Kristo walishakisikia Unaweza asijue kiko mlango wa ngapi lakini alishakusikia na asijue hata maana yake anakitumia tu kwa jinsi anavyodhani yeye lakini Biblia ndiyo inayo tufundisha eh tukitaka kutafakari au kutafsiri mafumbo ya Kristo eh oa inatakiwa tutumie biblia kutafa, kutafsiri vinginevyo fumbo unaweza kutafsiri unavyotaka alafu ikawa sio maana yake kwa hiyo tutaenda kutafsiri habari za wanawali 10 wa 5 wapumbavu na watano wenye hekima eh au 5 wapumbavu na watano wenye e, wenye e, wenye ufahamu au eh wenye kujua mambo ehe kwa tunaona hao wanawali kumi hiki kisa kiko mlango wa 25 na hii ni sehemu ya kwanza Eh, kuna visa vingine viwili kwenye mlango wa 25 tano eh, kimoja kinahusu eh, bwana aliyetoa talanta kwa watumishi wake akasafiri baada ya karudi akitaka eh, faida iliyotokana na zile talanta. Huo ni mlango wa 25 sehemu ya pili, ni wiki ijayo pia. Lakini pia kuna habari za kisa kingine maarufu. Hivi visa vyote viwili au haya mafumbo mawili yote ni maarufu kwa Wakristo. Hawajui yako mlango wa ngapi walio wengi. Eh kwa kweli yeyote ambaye ananisikiliza yuko hapa na aliyeko mbali atangambia kweli nilishasikia lakini sijui hapo sehemu gani. Hicho sio sio si kristo mzuri vile vile. Lazima unajua neno lako, eh, neno la Mungu. Linapatikana sehemu gani ushiweze kulirejelea wakati tunalihitaji. Eh. Kingine kuna kisa cha tatu nacho ni cha wiki ijayo. Kwa wiki kijato kwa na visa viwili. Eh kisa cha kondo na mbuzi. Eh hiyo visa vitatu eh au mafumbo matatu ya Kristo yako kwenye mlango wa tano kwa kukukumbusha tu wewe unayetufuatilia mlango wa 25 bado mlango mitatu eh, mlango wa 26 27 na nane tutakuwa tunamaliza hiyo ni mpaka January 2023 tutakuwa tunamaliza um hivi visa haya mafumbo au mifano wakati mengine inaitwa inapatikana mlango wa tano ni stize lakini kama kukumbusha tu kibiblia Kwenye matayo mafumbo mengi mifano mingi Yesu aliiweka kwenye mlango wa 13 ndipo kuna mfano wa mpanzi mfano wa mbegu za kondendeni mfano mbegu wa mbegu ya haradari mfano wa juya lililokuwa kwa linakamata samaki wa wabaya na wazuli nzuri na nini imewekwa humo kwa hiyo tunaona mlango wa 25 na mlango wa 13 lakini pia kwa tunapikitia kitabu Eh tuliona kwenye mlango wa 21 na, na 22 napo aliweka mafumbo yake. Mafumbo haya ya mwishoni mwishoni ya kuanzia alipokuwa ameshaingia ya Yerusalemu, yalikuwa yote yana ujumbe mmoja, ni habari za jinsi atakavyorudi mara ya pili. Hata yale ya mwanzo, lakini haya sana sana yalikuwa yanalenga kuonyesha atakavyolikata taifa la Waisraeli na kuwapokea hawa Waisraeli na wanadamu wengine kupitia sasa sio katika taifa bali katika kanisa ndio tutaona haya mafumbo eh, ya mwisho ni mwisho nalo anahubiri kwenye wiki ya mwisho ya kuteswa kwake Ukuwa ni utangulizi utangulizi tu em um, ili kusudi kidogo tuwe tu na tabia kwa hiyo tuwe na tabia kuijua bibi yetu kwa hiyo mstari wa kwanza mpaka 13 tumeona habari za wanawali kumi, watano na watano wengine mstari wa wa 14 mpaka wa 30 tutaona zile talanta na mstari wa na moja, mpaka wa 46 mushone kabisa wa maamlango ya tano, na kimsingi Yesu akiwa amemaliza kuhubiri sasa maana baada ya hapo atakuwa na anakamatwa eh anamaliza kwenye mlango wa shina tano, tunaona kwenye anaongelea habari za kondona mbuzi na huo ndio ufundisho lake la mwisho e, habari za kondona mbuzi je mimi na wewe tuko katika kundi gani uta katika kundi la kondoo, katika kundi la mbuzi na tutafafanua vizuri. Hutatoka hapa ukiwa unatafishi kwamba labda labda niko niko kwenye kundi la mbuzi, labda niko kwenye kundi la kondoo. Hapana, ukitaka kufumbua macho ukasikia masikio, ukasikia au macho kaona, basi utajua exact. Utajua wazi kwamba mi niko kwenye kundi gani au ninataka niwe kwenye kundi gani au utajua kama niko kwenye kundi hili nataka ni hame niende kwenye hili nitafanyaje tutaeleza wiki Ijai eh um, tuta uh, tunaona somo la leo linaongelea habari za mafuta na taa inayo inayowaka je ta yako waka je tay yako, yako ina mafuta ndilo somo la leo eh ndosa hujue tuko kwenye kundi lipi la wanawali wapi hawa watano wenye mafuta na ha au hawa watano wasiokuwa na mafuta na mafuta ni nini eh baki mtu anaweza kafikiri mafuta ni kitu fulani hapa au kadhani kabisa ni mafuta ya kweli kweli kuna watu anatoka kabisa anaandaa vitu anaviweka hapa anasema hivi ni eh wengine e. kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Shiji ndo Zumaridi sijui eti walikuwa wanafanya mazoezi ya ya sarakasi za namna ya kuja kupigana sijui na kitu gani hivi juu kijinga kabisa Vita vita Biblia inasema vita vya damu na nyama. Eh? Bari ni vya katika ulimwengu wa roho vya kuweza kuteka ngome eh? na kuangusha ngome eh? Hoja ya kwanza inasema ilikuwa kwenye utangulizi inasema bwana arusi <coughs> ni Kristo. tunavunjavunja vunja lile fundisho lile ule mfano wa Kristo naso vitu vitatu. Kuluko pa kuna bwana harusi. Kulikoko kuna wanawali. kuna habari za mafuta, kuna habari za taa, kuna habari za harusi inafanyika, kuna habari za kuja wakati usiotegemewa. Lazima tuvunje vunjo vipengere tuweze kujua ujumbe wake katika upana wake. Ni nini? Ni. Kwa na kimoja baada kingine. Cha kwanza inasema bwana harusi ni nani? Bwana harusi ni Kristo. Eh. Minasema, ni jambo jepesi, sio jepe sana. Ngoja tulisome wa kwanza anasema hiyo ndiyo napatangana msari wa toa kwanza anasema hivi ndipo ufalme wa mbinguni ninaenda sasa kwenye ma, naenda kuyahubiri yale maneno sasa hata Mathayo 25 msari wa kwanza ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali kumi walio toa taa zao wakatoka kwenda kumulaki bwana harusi sasa tunataka kujua bwana harusi ni nani na nitangulia kusema pia huu msari wa kwanza wa Mathayo 25 anasema ndipo ndipo sio neno la kuanza tu lazima iwe ni mwendelezo wa kitu kingine wewe ukasema ndipo nimekuja ndipo manake kuna jambo limetokea halafu naweka kiunganishi frani. ni kiunganishi cha alichokuwa ametoka kuhubiri kwenye mlango wa nne alipokuwa anaongelea ujio wake mara ya pili nakumbuka mtaa wa 24 habari za kuja kwa mara api. ya pili yasema mtakapoona mwezi na jua na, na, na mwezi vitatoa giza E, nyota hazitatoa manga wake ndipo mtakapomuona bwana eh mwana e, kondoo Adam akija mawinguni na nguvu na parapanda na maraika. sasa anaunganisha na hoja kwamba ndipo neno ndipo ni ninyo, nyongeza ni mwendelezo eh kwa habari za kuja kwake Kristo kwa, kwa habari za kuja kwake Kristo msikize hiyo hoja eh kwa habari za kuja kwake Kristo ndipo kutatokea hilo jambo nana naelewa ndipo ni kwamba yani sio kwamba inatokea popote inatokea pale kwenye ule ujio ule atakapokuwa nakuja ndipo mambo yatakuwa hivi anaenda kwaeleza ndipo kondoo na mbuzi watakapotengwa tengwa ndipo atakapouliza karata zake nani naelewa mada ya Kristo wana tuuliza talanta hata katikati hata kuuliza tu moyoni ivi uhai niliyokupa uh, neno niliyokupa injili niliyokupa au kumwe utakuta tu nakuuliza uliza mpaka mwisho eh lakini mwenza kabisa tauliza katika e, katika upana mkubwa kwa hiyo tunaona ndipo manake kwenye hilo tukio la kuja kwake sasa ndipo yatatokea haya ndipo mfano wa wanawali utaanza kufanya kazi wenye mafutani yake ni nani wasio mafutani yake nani wenye tazi zinazo waka ni nani wasio na tazi zinazo waka ni nani kwa hiyo tunakuja sasa uh, kwenye hilo tukio ambapo ndo ndipo anapotumia neno ndipo kwenye ujio wa Kristo tunaona kwamba bwana harusi ni Kristo mwenyewe Tumee somo mserao kwanza anasema nipo farama mbinguni utakapofanana wana wanaani wana 10 walioitoa tazawao wakatoka kwenda kumlaki bwana Harusi. Bwana ndo tunataka kumweleza kwamba ni Kristo. Em katika kitabu cha Mathayo mlangu ule wanane, hapo kwa kweli ni itaenda haraka sana tuna maandiko mengi. Utahubirija mifano ya Kristo. Tena ujio wa pili ujio wa pili kwa kwa we, kwa wa maandiko lazima utakutana na maandiko mengi sana ni ni maeneo ambayo ni maeneo yenye yenye yenye mahubiri mengi na maneno mengi na ya, ya, Kristo amehubiri sana yaani kuna taarifa za kutosha kuhusu hizo habari kwa hiyo lazima tuzitegeree nyingi iwezekanavyo eh matendo mlango wa nane mstari wa 14 biblia inasema hivi nitaenda haraka hata Yesu alipofika nyumbani em hivi ni matendo 14 Am. Um, <tos> ah, uh, ni ngone angalie tisa. Ya 9. Mateo 9, nilikuwa naelekea nane Lazima nwatujie Biblia yetu. Kwa mfano ni niandika kimakosa lakini nianza nikaipata mara moja. Sio nguvu zangu. Ni mtakatifu kweli. sio mimi. Wakati ule wanafunzi wake Mateo 9:14 wanafunzi wake Yohana wakamwendea wakasema, kwa nini sisi na mafarisayo tu wafunga bali wanafunzi wako hawafungi eh hapa nguvu zimeungana si naomba nisi mafarisayo na na, na, na, na wanafunzi wa Yohana wakati mwingine wakristo wanaweza wakaungana na watu wabaya nana anaelewa eh hao watu wameungana, ni watu wa Yohana mbadala wema kabisa lakini wanaongea lugha moja na watu wa dunia E. Eh. Yesu akawaambia walioalikwa arusini wawezaje kuomboleza muda bwana harusi akiwa bado yuko pamoja nao? Lakini siku zinakuja watakapoondolewa atakapoondolewa bwana harusi ndipo watakapofunga. Unadhani hapo bwana harusi anayongelewa ambaye yuko pamoja na watu wake ni nani? Ni Kristo. Sawa? So, kwa hiyo tuko tunaadhibitisha kwamba habari za hao wana ndio kusoma Biblia. Yaani matayo tisa inaifafanua eh, kijana yemu niletee hiyo kalamu nipe inairekebisha inaifafanua ngaja nirekebishe nsijai kwa kuserta eh inaifafanua ina eh, ina, ina 25 eh, eh. ina, ina bwana Harusi sio kitu usianze kudhani ni nani ni nani a ah a -ah. yeye mwenyewe ametoka kujiita nani bwana Harusi eh yeye kajiita bwana harusi kwa hiyo tunajua kwamba ndiye anayeongelewa unaweza kusema ah labda ni mfano mmoja hem katika kitabu cha Yohana mlango wa Tatu eh eh bwana harusi ambaye hana bibi harusi eh hayupo bwana labda kama atakuwa amemkimbia eh lakini, kwa hiyo kama Yesu Kristo ni bwana harusi basi bibi harusi ni, ni kanisa lake bibi harusi ni wakristo wake wawe wanawake wawe wanaume e, mimi ukinizunguza kwamba ni bibi harusi wa kristo ni bibi harusi wa kristo kwa sababu ananitunza ananilea kama ambavyo mwana harusi anatakiwa mtunze bwana harusi wake bibi harusi wake kwa e. hiyo twende katika kitabu cha yohana um, mlango ule wa, wa tatu mstari ule wa shina nane anasema hivi tatu Yohana tatu ninyi wenyewe mwaanishuhudia anasema Yohana huyo mwaanishuhudia ya kwamba na alisema mimi sio Kristo anasema mimi mimi sio Kristo wao walitaka kumlazisha anasema inawezekana wewe ndio Kristo kwa tuna kusubiria anasema jawani, mimi mwenyewe kwa kwamba nilishawaeleza mnajua kabisa sio Kristo bali nimetumwa mbele yake naye bibi harusi ndiye bwana harusi lakini rafiki yake bwana harusi yeye anayesimama anaye simama na kummsikia afurahia sauti yake bwana harusi anataka kuambia kwamba bwana harusi sio mimi ila mimi ni rafiki wa bwana ni kama best man eh best man mzuri ni yule ambaye atafurahia kama bwana harusi harusi yake inaenda vizuri unaona kwa sasa maana yake ni na sasa kuonyesha kwamba wale wana wali walikuwa wanamsubiri bwana harusi ni yupi bibi anasema yu ni Kristo amethibitishwa kwenye Mathayo amethibitishwa kwenye Yohana na sehemu nyingi nyingine hizo mbili tu zinatosha kwale e. E. kama bwana harusi yupo lazima awe yu na bibi harusi hem tuende katika kitabu cha Wakorinto wa pili mlango ule wa 11 mstari wa 2 Wakorinto wa pili 11:2 anasema hivi Wakorinto wa pili eh mimi nitaenda haraka 11:2 e, anasema hivi Wakorinto wa pili kuna moja mbili, mstari wa pili anasema hivi. Paolo anasema hivi, "Maana na waonea wivu," anaongea na kanisa la Korinto. Anaongea na Wakristo wa dunia hii wote, mimi na wewe, anaongea na wewe uliyeko hapa. Eh. "Maana na waonea wivu," wivu wa Mungu. Eh? harusi mzuri la bwana harusi anamonea wivu bibi harusi yake. Lazima monee wivu. Eh? Asema, na nawaonea wivu wivu wa Mungu kwa kuwa naliwaposea nali mume mmoja ili nimletee Kristo bikra safi. Kwa hiyo kanisa lake Waumini sio kila mtu kwenye kanisa lakini mtu yote aliyemwamini Yesu Kristo. Na ndani ya kanisa kuna watu wale na wasio Kwa haraka haraka kwa maelezo haya tunayosoma hapa tunaanza kupata picha kwamba huko kuna watu wenye mafuta na wasio na mafuta. E, ila wote wako wanasubiria harusi ije sasa. Wanasubiria bwana harusi aje. Wanasubiria sherehe. Wanasubiria vtire. Shere. Sasa lengo la somo kama hili kama tunavyoendelea kulisoma. ni kutaka kuhakikisha kwamba tusiwe kwenye kusubiri bure. Ninana anapenda kuwa anasubiri Kristo bure. Aje amwambie sikukujua we mimi. Yaani miaka yote mvua inanyesha unaenda kanisani. Usiku wapi side nikwapo na alafu uje mwambie sikuwa siku na kujua. Wakati kujulikana na Yesu huhitaji kulipa senti. Uhitaji kujifanya chochote unahitaji tu kusikia lile neno na kuliamini moyoni. Bas. Kulipi? huna senti ya kulipa? huna gharama? Hakuna kitu duniani bure kama bure. Sio bure kwa maana kwamba nitakuokota ukota hapana kimelipiwa lakini hata kama kimelipiwa unakipokea bure we aliyekilipia yeye anakuambia ah usiniulize ni hivyo kilipia ni wow. si vibaya kujua kwamba kilipiwa na Kristo. Lakini wakati unakipokea hutaki hukinunui hukilipii hukifanyii kazi. Na anakuambia kimsingi ukifanyia kazi ujue tayari ume Umekibadilisha kumetoka kimetoka kuwa zawadi yangu na wokovu ni zawadi. Usipopokea wokovu kama zawadi, ukaupokea kwa kufanyia kazi, kama kwa kulipia na kutokea jasho, ujue kwamba huo sio wokovu na umejipa wokovu wako mwenyewe na hauta kufikisha mbali. Utakuwa kama hawa watu walikuwa na taara lakini hazina mafuta. Tutaendelea kufafanua. Wokovu natakiwa pokelewe eh? eh kwa mfano usoma katika kitabu cha Efeso 5 Terasini na moja Efeso 5 ine. Efeso 5 ndiyo sehemu maarufu sana kwenye Biblia inayoongelea habari za mahusiano kati ya mme na mke yanayofananishwa na Kristo na kanisa. Na kwenye Efeso 5 wote tunajua kwanza Efeso 5:21 anaposema enyi wake 22. Wao enyi wake watiini wamezenu kama vile kanisimu bwana wenu. Na kama hiyo anasema nini? Ni na enyi waume watiini wati e, wapendeni wake zenu kama vile Kristo lipenda kanisa. Paka kalifia, akalifia akalimwagia damu yake. Eh? Uo mfano wa hayo hizo. Kwa hiyo kama Kristo ndo bwana harusi, ndo mume na kanisa ndo bibi harusi ndo mke. Je, tukisema hawa wanawali ni watu wa kanisani tokwa tumetafsiri vibaya Biblia? Kwa hiyo Yohana uh, Efeso Tano ikiungana na hizo sehemu nyingine zinatupa taarifa kwamba Yesu Kristo ni bwana harusi na watu ambao wanataka kuji kimsingi wali wote ila sana sana wale ambao wamejihesabu kama wa Kristo. Wale ambao wamealikwa kwenye harusi Ndiyo wa Kristo hao. Lakini ndani yake ndani yake kuna watu ambao hawako tayari. Kwa sababu so, ametoa kwa kusema kwamba kanisa ni bibi harufu kwenye sehemu nyingine nyingine. Eh na kwenye Efeso 5 sikufungua pale kwa sababu so, kitabu cha Efeso nimesha kufundisha. Kwa hiyo nikienda huko pia ni habari ndefu kidogo. Efeso 5:22 na kuendelea paka mlango unapoishia mstari wa 31. Eh Kwayo, wamba, na, nasema, yani, kwa hiyo tunaona kwamba na Paulo anasema niliwaposea mume. Yaani mimi niliuwaposa ni kwa mume. Yaani niwapa injili ili kusudi muoe mabibi harusi. Kwa hiyo tunaona kwamba mabibi harusi wanawali hawa ndo hawa watu wa kanisani kimsingi ndo mimi na wewe. Je, yeah, Biblia imethibitisha bila pasi shaka au imethibitisha bado kuna shaka? Baadaazo anajulikana na ndiyo si. Bibi harusi anajulikana ndiyo si. Sasa twende ku wasoma vizuri. Eh, Hoja pili nasema, wao tunamjua baba bwana harusi na bibi harusi kwa kufafanuliwa na Biblia. Hasa Efeso Tano ndio inatupa taswira kwamba bwana eh, harusi ni mume ndo Kristo, bibi harusi ni kanisa na mahusiano yao yanatakiwa katika mfumo huu. Kanisa linamtii Kristo. Eh. na Kristo anampenda kanisa. Makanisa ya leo yanamtii Kristo. Mengi haamtii Kristo. Je, unadhani Kristo leo anayapenda makanisa? Hayo ama hayampendi? Hayamtii, hayapendi. Hayapendi kabisa. Kule kuacha akaendelea kupotea potea, eh? Hay, ni, tofauti na mume ambaye anaweza akamwona mke wake hamtii ham, afanye nini na tu, azima okay uwe huru tu unaenda kafanya chochote unachotaka ndicho Kristo anachofanya na makanisa leo ameaachilia yafanye chochote yakilala huko yanako lala yakifanya chochote yakeaabudu miungu sawa unajua katika yake unakua e, sasa twende kwenye hoja ya pili hoja ya pili nasema mafuta ni roho mtakatifu uoga nyingine mafuta uweze kutofautisha roho mtakatifu na Kristo mwenyewe lakini kwa kawaida Kristo anapokuja maishani mwako kwa jinsi ya kusikia neno kuliamini na kulikiri kwa kinywa na kuamini vitu vingine usiamini vitu usiamini wachungaji wa wako sijima mama paskofu ma, ma, ma, ma, ma, usiyukamini mitume na manabii e, kuna watu wana yani haamini kwamba kuna kitu anza kufanya mpaka aomewe na, na mtume na nabii huyo kamfanya Kristo wake U, Ah, wakristo wa namna hiyo hapa wapi? Wow. Yaani unakuta kwamba yeye akipata tu jambo lolote lazima lipelekwe kwa mtume wake na nabii wake. Na yeye anafurahia anayempokea. Eh, anakuwa amemfanya Mungu wake na kuhakikisha watu wengi wanaabudu wanawaabudu. Leo hii wa, wa, watu wasiasa. wa siasa wananchi wanaowaabudu wana siasa. Eh? Wanaowaabudu kabisa. Mungu anatutaka tuwaheshimu lakini sio kuabudu sio kuapeleka na kuudhani kwamba wao ndo yaani wako duni. yaani wako juu mbinguni kama yaani akishatoa kauli ni kama Mungu kasema hapana unaweza sema hawafanyi hivyo na ukohkishia hawatasema kama wanafanya lakini uhalisia ni kwamba wanafanya watu wanaabudu vitu vingi watu wanaabudu pesa zao watu wanaabudu elimu zao watu wanaabudu sura zao sasa hivi watu wanaojiabudu sura wanaoabudu mavazi yao wanaoabudu nywele zao wanaoabudu chochote kile mwaambie Kristo ni nani kwako By the way nitawajua kubiri somo sijajua nilini siwekasema akini ntaribii watu wanao mpenda Kristo na kumtumikia hata huyo Kristo by the way anakuwa ni Kristo uwongo lakini ni kwa ni kwa Ubinafsi wao yani kuna kitu wanakitafuta yani wanamtumia Kristo kama kama nyenzo ya kutimiza makusudi yao wao kama wao Nana na ana hicho kama hilo somo ni la hatari sana yes unakuta mtembeabi mimi nampenda nampenda nampenda kumbe kuna kitu anakitafuta pale sio hapendi vya ukimuuliza unapenda vya Kristo unapenda neno la Kristo ah ah nampenda Kristo tu mwenyewe huyo hampendi Kristo anakitana kitafuta anamtumia tu Kristo kama ngao ya kinga wewe mtazengo kwamba yini ni somo gumu nalo. Ah, ya kweli. Ya mje ni sio wewe lakini hata kama na wewe umo manake au mimi manake tutoke tutike sawa. Ukitaka mtakiwaambia kwamba anampenda Kristo. Fanya kama tathimini. Je, anaipenda isaya. Lazima kama mungewamini msa. kama mungeimaamini Musa mungeni mungeniamini na mimi. Eh. Unaweza kamaamini msiosimamini Yesu na unaweza kamaamini Yesu usiamini neno lake. Usilipende vile vile. Anasema mki nipenda mtalishika neno langu. Ndicho kipimo. Mtaisoma Isaya, mtaisoma nyakati wa kwanza na wabili, mtasoma kitabu cha Esther, mtasoma kitabu cha Waamuzi, mtaisoma yoshua, mtasoma Manzo, tusoma mta Ufunuo, mtasoma Daniel. Mtasoma vyote hivyo. Okay, hiyo ileo ninasoma wakati nimeingia nime katika. Kati, Chukua nimepanga mafuta ni roho mtakatifu. Anaekuja ya Yesu Kristo. Ni lazima Yesu Kristo aje kumiminie mafuta yawe tayari kuwaka. Eh? Tuko hapo. Bora mm -hmm. nasema aymthibitisha. Ah, Twende katika matayo Mathayo 25 mstari wa 2 mpaka 4 anasema hivi. Twende pale tulipokuwa. Cool. matayo tano mbili, anasema hivi, watano watano wao walikuwa wapumbavu na watano wenye busara. Eh, kwanini Mungu anaanza na, wa, na wale wabaya? Mungu yeye aseme watano wao walikuwa wana busara na watano walikuwa wapumbavu. Lakini Biblia imegeuza. Inaanza na wapumbavu. Unajua kwa nini? Inaanza na kile ambacho ni cha msingi kuepuka. Eh. Eh, anaendelea mstari wat, watatu anasema wale walio kuwa wapumbavu Walizitoa taa zao wasitwaye na mafuta pamoja nao bali wale wenye busara walitwaa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao Kwa hiyo hawa wana taa na hawa wanataa lakini hawa wana taa na mafuta hao ni wapumbavu na hawa wana taa zenye mafuta ndani yao. Na utambi kwa lugha nyingine. Eh Mafuta ni roho mtakatifu. Eh mtu anegatika tunenda katika kitabu cha Samuel wa kwanza. Eh mtu anataka sema ma, ma, mafuta ni, ni ni moyo pendo si. Yaani watatafuta tu maneno mengine lakini tutumie Biblia kuitafsiri Biblia Samuel wa kwanza eh, mlango wa 16 mstari wa 13 anasema hivi. Samuel wa kwanza 16:13 eh Samuel wa kwanza 16:13 anasema hivi. ndipo Samueli akaitwaa pembe yenye mafuta tunasikia habari za mafuta e. akamtia mafuta kati ya ndugu zake huyo ni huyo ni, ni daudi ndipo anapopata mafuta, anapa, anakuwa mpaka mafuta wa bwana na roho ya bwana ikamjiria daudi kwa nguvu tangu siku ile kilicho roho wa bwana anakuja kwenye mafuta kwa hiyo mafuta ni ruga tu ya nje lakini maana yake ndani ni mtu mwenye roho kama Daudi alipopakwa mafuta roho akaja. Sawa. Biblia ina idathiria, haitafsiri. Lakini mtu angeza kutoka akasema mafuta bwana ni hii. E, mafuta Ni hii. Mafuta hapana Biblia inasema mafuta. E, Unaza ina zaka na e, Daudi kwa nini? Akana na ka. Mtume katika kitabu cha matendo ya mitume mlango ule wa 10:38 anasema. mitume 10 mlango wa 10 mstari ule wa 38 Biblia unasema yoo. Tabari za Yesu wa Nazareti jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa roho mtakatifu na nguvu. Mafuta ni nani? Roho mtakatifu. Eh? Yesu anaitwa Masihi wa Bwana. Masihi ni mpako wa mafuta, ni mwenye Biblia alijazwa na roho wa Mungu Baba, ndo ama ndo roho mtakatifu. Ama nuru roho huyo wa Kristo, yani ni ni, ni, ni utatu ule ambao kidogo ni mgumu kakamengewe kuelewa. Lakini akimaanisha kwamba ni roho mtakatifu, mtenda mema, mwokoaji aliyekuwa juu yake na aliyewapa watu walioamini. Eh? Hmm. Ukisoma kwa wa kwanza mstari wa pili mstari wa 27 ah emtwende pale mimi ngoo paga sana kusema neno afu nikaliacha bila kilisoma naona kama asikunitendea haki emtwende Yohana ukasaza ina ina haraka Mbili 227 anasema hivi kwanza 227 nasema hivi nanyi mafuta yale mliopata kwake yanakaa ndani yenu unadhani alikuwa anaongelea mafuta ya kula eh alikuwa anaongelea mafuta ya roho mtakatifu. Jina jingine ya roho Mtakatifu anakaa ndani yetu, nani wa Kristo. Wala hamna haja ya mtu kuwafundisha lakini kama mafuta yake yanayemwafundisha habari za mambo yote, tena ni kweli wala si uongo, na kama yalivyowafundisha akaeni ndani yake, anaongelea mafuta ni roho mtakatifu. Eh. Sasa maana yake nini? Maana yake ni kwamba kuna watu wenye roho mtakatifu wote wanamsubiri Kristo. wanasubiri wana bwana Harusi anakuaje. Wako tu amekaa. Wa of course wanakosea wote wawili, wanachoka, wanaanza kusinzia sinzia. Hadi mwingine hata ukiwa na mafuta ya roho mtakatifu, unaweza ukasinzia sinzia. Ukawa umepu, umepungukiwa moto nini? Kama moto umekata na nini? Lakini maadamu kuna mafuta, ule moto ukichoma peke unawaka. Eh? Je? Fanya Tumetoka una mafuta ya roho mtakatifu. Unaye roho mtakatifu wa Mungu hata kama ameizimika unae eh anapatikanaje tutakuja kuona uko mmeachosha isema tene, tene mele. sasa tunaona kulingana na hali ya mafuta ya kuwa na mafuta na kutokuwa mafuta kuna makuni kuna wenye hekima na wapumbavu kuna wenye busara na wapumbavu eh wale wenye wenye hekima au wenye busara e. kwanza wenye busara wanayo nafasi kwenye harusi kwa sababu tutaona baadaye walikaribishwa harusini waliingia we <coughs> pia nafasi ipo imeandalishwa na bwana harusi atakapokuja wale watu wataingia kwenye harusi e, e, Hawa watu wameokoka kwa sababu wana roho mtakatifu watu wana mafuta wana mtakatifu wa Mungu na wamejengwa juu ya Kristo wamenywagujwa juya Kristo yani huu Kristo wao umejengwa juya Kristo kwa sababu mtene fende kwenye sehemu moja tu ya matayo msichoke niko naunganisha na hoja nyingine inayotuonyesha inayothibitishia yale mafuta yanatufanyia nini eh ukisoma kwenye Mathayo 7:24 Matayo saba kitabu cha matayo mstari wa saba daribu 20 Mlangu wa samani. msari ule wa 24 tusii achoke ya maneno. vipiri nasema hivi basi kila alisikiaye kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili unajua mtu mwenye akili kwa jina kwa jina jingine ndio mtu mwenye busara ndio mtu mwenye hekima eh nyumba yake juu ya mwamba tunajua kilichofuata mvua zilikuja mafuriko zilinyesha eh, mvua zilishuka mafuriko yakaja yakaipiga nyumba kwa sababu ilikuwa juu ya mwamba ili nyumba ilikuwa imara kwa ruga nyingine hawa watu na, na, na, neno neno tunatumia hapa ni neno wenye busara wenye akili mtu mwenye busara mwenye akili ana mafuta mtu mwenye busara mwenye akili amejengwa juu ya kristo ibada zake zimejengwa si juu ya Kristo kanisa lake yamejengwa juu ya Kristo wamejengwa juu ya neno la Mungu Na ametoka kusema kila asikiae maneno yangu na kuyatenda kwa hiyo ili kusudi uwe na mafuta uwe na busara eh, uwe unasubiria harusi na una nafasi katika ile harusi lazima uwe umesikia neno la Mungu kwanza na kuliamini lakini pia na kulipia anakujenga juu yake hiyo ni nyongeza tu kidogo lakini eh jeu wewe unatafuta sehemu sehemu ya pili unasema kama sikuelewa siku labda sikufanua vya kutosha lakini nataka kuonyesha kwamba lugha iliyotumika kwa kuwa na wenye busara kwenye Mathayo 25 na lugha iliyotumika kwenye matayo saba, ni lugha moja ya kuwa na busara kuwa na akili na, na yote inatokana kulisikia neno halitokani na namna nyingine na tunajua kwamba ni neno la Mungu Roho Mtakatifu uja kwa kusikia neno kuleamini na kulikiri jina la Kristo sasa eh. tuangalie upande wa pili wa wapumbavu wale. kwanza wale watu wamejiandaa na harusi kwa hiyo wamesha ingia gharama kama ni sare wamesha sona sona kama ni ni kiingilio labda cha kwenye harusi labda wamelipa michango na wako tayari lakini hawana nafasi ndio hatari hawa hawa watu ambao nadhani wako wana, wako kwenye maandalizi ya kwenda kwenye harusi ni watu gani unadhani unaniambia kwamba ni, ni watu wengine tofauti na no wakristo wa kristo. hawa wamejiita wameji wamejiorozeshwa kwenye kundi la watu wa Kristo lakini Hawa hawako tayari. Kuna kitu kinapungua. Eh. Yeah. Lakini hawana mafuta, kwa sababu nyingine hawana roho. Leo hii wewe nakwambia ni kuna makanisa mengi, kuna imani nyingi. Tuache makanisa na imani zao. Chukia kwa Kristo. Kuna wakristo wengi hata ukibadilisha maana ya wokovu Wanakwambia siamini si katika okovu. Haupo. Yeah. Eh. <coughs> Haupo? wakati mungu anasema mmeokolewa kwa neema wanawaambia hakuna wokovu sasa mungu chagua mmoja wapo nani ni mkweli mungu anakuambia kwenye efeso 2 e eh, efeso 2 nani na nasema mmeokolewa kwa neema yani mmeshao okolewa kwa neema anawambia okovu haupo labda kuna kitu kingine kinaitwa kuongoka lakini kuongoka hakupo ala basi mwe mungu mungu basi neno la mungu Halina halina akili wewe unalizidi akili neno la Mungu. Hapo sio sahihi. Sasa nakuomba wele, ulioku hapa, unajua maana ya okovu. Ambao unaanisho okovu. Tena kama na watu wengine. Tena usiwambie kwa kubishana bishana nao. Ah ah, mtu kaona haelewi elewi. Muache kwa kitabu. Roho ataenda amguse guse ata ata baadaye atamweke ama kwa kwa kwa mtu mwingine. Wewe fanya tukumgusie. Na sio kwamba kila unayekutana nao ndio uanze kumpa neno la mungu hapana. Kila jambo na wakati wake. Hmm. Hata wakati unapeleka injili. E. Kuna sehemu kabisa unaona pale walivokaa pale tunapita. E. Hata Paulo alipokuwa anaenda ana alifika sehemu na nakataa kuingia Asia ndio mungu alizema hapana. Rome takataka sema hapa uingie hapo hapa hapo nenda nendelea mbele mpaka Philipi kule mpaka Makedonia ndio mtu wa Makedonia aka takamuita katika ndoto ndio akaenda pale tukaona makanisa ya Philipi yanafanyana ya yanajengwa ya sasa hawa pumbavu ha, amejiandaa kwa nini kwenye harusi lakini hata ingia kukosa kuingia kwenye harusi hata kama kwa mfano utoke hapa uende kwenye harusi ufike wa nyumbani utarudi vibaya na unaweza ukachomoka uka, uka roho usiku kidunia tu sasa je harusi ya Kristo ni, ni zaidi sana na je kuna faida gani ya kuwa kwenye kanisa alafu ukawa huna uhakika kwamba unaenda unamwambia swali fulani dogo unadhani Kumwamini Yesu Kristo ni kazi ngumu sana. Niambia kwamba haitanishinda kwa sababu kuamini. Emniambia kitu kingine ambacho unadhani unaweza kwa kiamini kutosheleza kuliko Yesu Kristo. Hakipo. Basi chukua icho kidogo ulicho unachompa Kristo Mwamini. Haja kwambia nitendee chochote, haja kwambia njoo kanisani, hapana, ukitaka kutoka kanisani njoo. Lakini kwa habari za wokovu Mwamini Yesu Kristo. Hakuna mjadala, hakuna mbadala. Eh, na ondoa imani za vitu vingine unavyona ulivyo navyo lingineyo u... u... u... taviile kama kulikuwa kuna nabii fulani unaona yani neno la Mungu ni kupitia kwake bila yeye Mi mwenyewe ninawahubiri sana lakini sijawahi kuambia kwamba mniamini mimi um... na simeni Biblia mniamini mniielewe neno nyewe na kila siku kila wakati kila siku kila siku nani afundisho moja nani ibada moja unasema hata mara tano emi emi nene kwenye makanisa utakuta watu Wakina mama wengi sana unakuta ana mchungaji anamtumia sijina nabii ndiye anamwabudu na anaamini huyo tatizo litotoka e, mwanangu mtoto wangu leo usiku amerada nabii naomba ina maana Yesu Kristo hana uwezo wa kuhudumia we basi huna kristo una nabii eh mwanangu jeu na nini na nini kila kitu wakati mwingine Mungu anatutaka matatizo yetu tu yapeleke kwenye kwenye kusanyiko lakini sio koro tu, peke kwa yanab kwa na B. Sio koro tu kwa mchungaji kama mchungaji, peke kwenye kusanyiko ambapo na yeye ni mmoja kama wengine. By the way, mtu anaitwa mchungaji, lakini ni koa kama wengine. Hakuna mchungaji ni mmoja naye ni Kristo tu. Huyu anaitwa mchungaji ni kilanja tu, ni mwanafunzi kama wengine. Anafanya tu kusaidiana kuongoza wengine lakini ninapokuja kwenye mtihani ndiye anakaa kwenye mtihani kama wengine. Kwani vinanya wakae kwenye mtihani? Hey, muko Kristo nakao mtani vile vile, namchunganya nakao mtani wao wa Kristo. Tunajaribiwa vile vile. Sawa sawa. Lakini mtu mwingine unakuta amemnyanyua mtume nabii asikofu, siji eh hemo kama mike padri aje ampake mafuta, ampe kitu kinaitwa Komunyopamba akafe vizuri, anamuongoza kwenda kuzimo. Kwa kitu kinaitwa kumunyopamba, jinsi nilikua naikumbuka kumbuka. Sacrament. Eme tafuta neno sacrament kuanzia maneno mpaka ufunuo. Huta likuta hilo neno. Lakini watu wanaamini ndio hivyo. Kujiaminisha vitu vyako kwenye moyo wako havitoshi Havitoshi kujiaminisha. Hawa Nikisema kwamba hawa wanawali wa pumbavu walipokuwa wako macho mara wanasinzia usiku kucha mbwa na wala na nini na mimi. Baada Yesu Kristo mbwa atakula. ehhe? Huta lala vizuri hutaingia kwenye netu ka Aaaa. no huta, huta, huta, huta, huta kesho, mbu, kuwasha, shu, washa hapa Hawa wana wali ukisema kwamba hawa tano wa pumbavu walikuwa wanapoteza muda wao. Utakuwa umekosea kutafsiri Biblia. Wanapoteza wana muda. kabisa. Na anatoka mtu unahubiri injili kama hii ya wokovu ya ufafanuzi Naimu Kristo anatoka hakujui badala ya kusema kwamba hii ni kweli sauti anasikia sauti ya mchungaji wajua wa ambao ni Kristo. Anaanza kukuchukia hata bila kukujua unapokaa. Huyo mtu hakuchukii wewe, hakuchukii nani? Anamchukia mwenye injiri yake, anamchukia Kristo. Amen. Kabisa. Kabisa. Wanapoteza muda wao. Eh? Baadaye Biblia inasema wanalia na kusaga meno. Eh? Mathayo mbili pale tutarudi pale kidogo. 10 nilishaka kati kati lakini turudi 12 Biblia inasema hivi. Akajibu akasema ameninawaambia siwajui ninyi, basi kesheni kwa sababu hamjui siku wala saa. Azowe siwajui siwafahamu, siwajui ninyi. Jamani ngweni kwambieni fanya bidii ujulikane. Hakuna mujiza hakuna siri, hakuna maneno ya kuficha ficha na kuzuruka zunguka zaidi ya kusema kwamba lazima Mkristo ajulikane na Kristo. Mm. Eh, hata nikwambia Yohani kuombe, nitakuwa na kudanganya. Kwa sababu so, Biblia nasema kila mtu atasimama mbele ya Bwana wake. Waona nadhani siku siku bwana atakapokuwa tutakaposimama mbele za Kristo na kusimama mbele za Kristo ni somo jingine lina maana tofauti na ambavyo watu wanaijua duniani huko na makanisani lakini mtu atakaposimama mbele za Kristo wote vile hao utasimama mbele za Mungu Baba kwenye kiti cha hukumu kile kikubwa cha cha kutupa watu jehanamu so watu watatakasimama mbele cha, cha Mungu Baba ni kutupa jehanamu kwa kaso wakristo atakuwa ameshawokolewa. Of course Biblia inasema pia kwamba kuna wengine watakuepo pale ambao watashinda kesi kwa sababu atakuwa ameokoka baada ya Kristo kwa amechanchukua watu wake. bado na pastor anipa elewe. Lakini kwa sehemu kubwa je, unadhani kuna mtu atakuwa amesimama pembeni kukutetea? Mtetezi yuko moja tu ni Kristo. Biblia inasema, "Yeyote atakayenikiri mbele za watu, nitamkiri mbele za baba yangu." Atamwambia atamwambia baba, "Huyo ni wangu, yo ngiza mbinguni." Amen. Eh, asem, "Yeyote atakayenikiri," nitamkili za baba na tatakae ni kana nami nitamkana mbele za baba na malaika watakao kuokoa pale ndio kama waendeshaji wa shughuli watakuwa kama watumishi pale malaika Kristo anasema mimi ni utakao kuokoa pale ninaye naye sema sasa huyu ndo mwenyewe huyu siyo huyu no huyu yani ndo hivyo Leo hiatakuuliza waislamu wanakuambia e, Isa bin Maryam yuaja Anaelijwa kabisa. Lakini wasichotaka nikumwamini. Eh? Mimi ukiniambia kwamba sasa hivi kuna kitu gani kinaendelea natamwambia kuna kombe la dunia lakini nisichotaka kujua ni nikuliangalie. Eh, kujua ni najua. Eh? Hojaini Watu wapumbavu ni wale ambao wanaamini matendo yao ambao Mungu amesema tusitumainie matendo yetu. Eh. Mtu mpumbavu ni mtu yule ambaye anapingana na kweli ya Mungu. Ngone naulize swali. Hii kitabu kinaitwa Biblia Yes, sio, yes. si ndiyo? Ni watu angapi ambao nia zake na mipango yake na nafsi yake moyoni mwake Anahisi, ndio vya msingi vya kufata kuliko neno la Mungu. Si ni wengi? wengi. Yaani anafata nafsi zake na hata kama ipingana neno la Mungu, si ndio? Huyo anaingia kwenye kundi la wapumbavu kwa aina fulani. Eh. Bibilii inasema eh? Okay, ni ni, ni kwenye somo jingine la pembeni. Eh? Em twende ukisoma katika Matayo Mathayo 7:23 e, na 22 pale. Anasema e, e, e, emtu em, ene mbele tuende turudi tue kwenye Matayo 25, turudi pale kwenye Mathayo niliitoke. Ni, Soma Mathayo 25, anasema hivi. Eh Okay, kwa mtaifa 25 tu soga bende kidogo. Tuanzi mstari wa 5 mpaka 7 kwa bado sija sijasonga sana nao mlango. Ninataka kwenda kwenye jambo jingine lakini ngone nirudi kwenye mlango pale. Hoja tatu unasema Yesu atakuja watu wamelala wamechoka kusubiri. Yesu atakapokuja hatakuja watu wanachangamka. Yaani hata kuja saa mbili jioni wakati bado kila mtu anatembea tembea. Atakuja usiku wa manane. Usiku wa manane ni kipindi kikumu sana ndugu zangu. Hata kimwili Anasema hivi mstari ule wa 5 mpaka saba anasema hivi. Hata bwana Harusi alipokuwa alipokawia wote wakasinzia wakalala usingizi lakini usiku wa manane pakawa na kelele haya bwana Harusi tokeni mwendeni mkamlaki mwende mkamlaki mara wakaondoka wana wale wale wote wakazitengeneza taa zao. Kwa hiyo tunaona kwamba siwezi sihitaji hata kwenda kwa undani zaidi. Tunaona kwamba ujio wa huyu bwana Harusi ujio wa Kristo hauji wakati wame utakuja wakati Ukristo umesurubiwa kweli kweli hakuna mbaya yuko tayari kusim, kusimama nao zamani ukihubiri njiri za Biblia ulikuwa unapata wasikilizaji wengi sasa hivi huwezi ukahubili Biblia watu wakakusikiliza, watu wanataka wahubilie saikolojia wahubirie sayasi, wahubirie falsafa wahubirie siasa wahubirie mpira au vitu yote wengine na utajiri na na uongo uongo wote ni hicho kipindi ambacho watu wote wameondoka wasikilize mtu kwani mtu zile nzima anakuwa anasikiliza vizuri eh ni kipindi ambacho watu watakuwa Biblia inasema itakuwa ni nyakati kwenye kwenye watesuniko wa pili sina mlango sina muda wa kwenda huko nimeshaisema watesuniko wa pili mlango wa e, wa pili pia waatesuniko wa pili mbili msari watatu. anasema e, haiji mpaka nitakapokuja anguko kuu au the great foreing away Watu wako kwa away au awa ni kama watu wamelala. Wako huko hile. Eh. Kutakua kumebaki viwili viwili vitatu vitatu vichache vilivyoko macho vinaangalia. Labda atakua mbaki wewe na mimi. Na mimi. Eh. Eh, kwa sababu wamelala hao. Je, ni mara ngapi Yesu Kristo alikuwa anawaunga mkono watu wamelala walio lala? Anaambia kina Petro, "Amkeni," ah, kina Petro. Na haya maana usingizi ule wa usiku. Sasa wengine wanatoka wanatafsiri, wanakwambia ni kulala kanisani. Macho. Wanafanya upuzi mwingine pale hapana. Mungu anasema tuwe macho kiroho. Unaweza ukakaa kanisani una ruka, ruka unafanya kitu gani? Neno la Mungu kiwa gizani, yani uko gizani kama aliyelala nyumbani kwako. Eh, hey, Mungu anataka tue macho kiroho kikitu kuwa macho kimwili hiyo ni nyongeza lakini Mungu hatuhuriki na mwili mwili na damu havita vitanizimu kwa maingini kwao tuanza kwa 15 eh kwa hiyo tunaona kwamba eh unasema kwenye luka 12 Yesu kwenye luka saba. ni na saba ambayo ni maarufu sana Yesu anasema kama ilivyokuwa siku za Nuhu kama ilivyokuwa wakati wa Rutu Ndivyo itakavyokuja wakati anapokuja bwana harusi mwana wa Adam. Anasema watu watakuwa wa, wa, wako wa, yani wamesinzia kiroho kwa maana kwamba wanashughulika na mambo yao. Wanakula na kunywa, wanaoa na wanalima wana mashamba yao, wanazalisha vitu vyao. Wengine wanazalisha zaidi wanakuambia gala langu limekuwa halitoshi inabidi ni nivunje ni Nijenge kubwa zaidi mile ninnywe nishibe, shibe Yesu anasema huo oh, muda wa kula haupo ndio niko naingizana. Ndio kusinzia huko. Eh? Yo dunia imesinzia, imesahau mambo ya Kristo, imesahau Biblia, inajua teknolojia, inajua burudani, inajua amani, inaongelea habari za mazingira, inaongelea habari za umoja wa dunia, inaongelea mambo kama haya. Makanisa wa wanaongelea miujiza, wanaongelea mafanikio, wanaongelea eh, furaha na amani na kula na kupumzika. Ndivyo Kristo alivyohubii kwamba wafanye hivyo? Hapana. Kanisa linaloongelea amani, mafuraha na mafanikio na kufufuka, hilo ni kanisa linalomsubiri Kristo. Hapana. Kristo wasubiliwe hivyo nakwambia wewe uliyeko mbali wao karibu najua unanisikia wewe uliyeko mbali chukua tahadhari nakwambia sikufahamu lakini unayanangalia unanisikia, inaongea kama mjumba bwana chukua tahadhari tafute Kristo eh ya 4 wok inasema wokovu ni mtu na Mungu wake peke yake Yaani hakuna mtu wa tatu katikati ya wokovu wako na wangu. Nani ananielewa? Eh, unatoka na msari ule wa 8 mpaka 9. Unja utusome panaasoma hivi. Kwa hivyo wokovu ni wewe, ni mimi na Mungu. Hakuna cha kusema kwamba si na mjomba, si ni mchungaji, si ni papa, si ni na sister, si ni sisi nukuo wa dini. Hapana, ukoo hauji katikati ya wokovu. Eh bibira wa nane wale wapumbavu wakawaambia wenye busara tupeni mafuta yenu kidogo yani wanataka kushea au kugawiana uokovu haiwezekani kila mtu na wakwake yake eh tupeni mafuta kidogo maana taazetu zinadhimika msari wa tena wale wenye busara wakawajibu wakizema sivyo tutosha sisi na ninyi uokovu na kutosha peke yako Unaweza ukamhudhiri mtu mwingine akapata wokovu. Kristo akaja juu yake, roho mtakatifu akaja juu yake, lakini hutampa wokovu wako. Huta ucha mungu wako wala utakatifu wako. Nani na, na, ananielewa? Eh ndio maana ili somo Hao watu wanataka kugawana gawana kwa wokovu. Eh. Hapana. Okovu ni mtu na Mungu wake. Eh. Leo hii mtu unampa tunaopeleka njini unampeleka njini anakuambia ah hii nyumba tumeokoka wewe ni wokovu wa kisha huo e, unasema okay wewe unajisemea sasa huyu binti yako kijana wako wa sekondari ah ah huyo na yameokoka tumeokoka wote nyumba yote tunasali pale nasi wasiote wao nasema bwana bwana eh kile cha kera wakawa wamehuko sina maana na kama inaeleweka sema maana kwamba kila unaweza kumpelekea njina. anakwaje ukoka pala lakini ukisikia mtu kujibu. majibu ya namna hii ambayo sio yaki ya kibiblia yasiyo ya kiokovu ya unajua wewe hapo hukokoka eh hivi mtu anaweza kumuliza neno kwa Kiingereza akaanza kukwambia kwa Kiswahili kwamba yeye eh. ehe eh, do, do you speak English Ah ndio ninaongea Kiingereza. Unaongea kwa lugha ambayo sio. Jibu kwa ile lugha ndio tutajua kwamba kweli ile lugha unaijua. Kama kweli wewe umeokoka, ongea lugha ya Okovun. Lakini unakutana kwanambia vita ambavyo anakwambia tumeokoka. Tumegawana. Mwingine anakwambia ah mimi mama yangu sijui tuliwahi kumpelekea mamoja. Pale maanao msi gani? Eh mama yangu sijui mama yangu si mama yake sio ana namna gani ana kanisa tunasali. Bonakumbuka mlimani kule. Eh Tunasali pale na mama yangu ana kanisa kwa hiyo ni mimi ndioaokoka Unamkumbuka yule dada dada eh? E, tu, kuba mkua, eh tu kwa nyumba kubwa hivi uwanja wa ngoa eh. Sawa. Nashukuru mungu. Eh mwingine anakuambia Mwingine anakuambia baba yangu ni mchungaji. Eh mwingine anakuambia ah kwetu tuna familia kwetu mezaa ina mapadri wawili na masista watatu. Kwa hiyo sisi ni kanisa ni, kuambia, nili mwingina anakuambia nilibatizwa nilipokuwa mtoto mchanga. Kaangia utotoni mimi nimebatizwa. Wakati huna wokovu, wokofu na upata wewe mwenyewe, hupewi kama mtoto mchanga kama unavyopewa ngoo. Ule wokovu unaweza si umebatizwa. Kwanza ubatize. hata kama umebatizwa na utungekuwa na batizo na mtu labda una miaka hata ya 30. Bado ubatizo sio wokovu. Lakini angalau hapo tutaanza kuongea lugha moja. Kuniambia eti ulibatizwa uli na miaka mitatu mitano saba saba labda umeshakuwa mkubwa kidogo kwa hiyo tunaona kwamba kama ambavyo mafuta sio rahisi kugawana ukampa rafiki yako hata kama ni au hata walikuwa maadui walikuwa wanapendana lakini walikuwa anakuuliza kitu ambacho huwezi nisaidie mtakwambia na kuomba ninasema macho yangu hayaoni naomba uniazime moja tamba moja hapana hata kama unawe mawili utabaki na la kwako alioni kwa ajili yake hoja ya ni sasa ukiwa bado hai Siyo baadaye wakati wa ujio wa bwana harusi ambapo miili hii taharibika ije mipya ni wakati yani mafuta we unayonunua ukiwa unwatakiwa uwe nayo ukiwa bado duniani amenaka si ndio kimeanikwa hapo na nani hoja inaanzia usuli wa kumpa tatu anasema hivi 25 10 tatu anasema hivi nao walipokuwa wakienda kununua bwana harusi akaja. Yaani hapo hatima ya mashwa mwilini imekoma. Wako wanajaribu kutafuta uokovu wa kwenye dakika ya hiyo dakika ya wako yani wako ananyakuliwa kwenye unyakuwa. Uokovu unakuja unakuja kabla Yesu Kristo hajaja kukuchukua duni mwilini au hajaja kwenye unyakuwa wa wote. E. Anasema Bwana Arushi akaja wakati ndo wanaenda kutafuta ku wakovu Nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini mlango ukafungwa. Halafu wakaja wale wanawali wengine wakasema, Bwana, Bwana utufungulie. Akajibu akasema, "Mimi na siwajui nini, basi kesheni kwa sababu mjui saa. Kesheni maana nini? Jaribu kutafuta wokovu ukiwa bado. Hai kwa sababu hujui e, saa yako ya kufungiwa mlango wa wa rehema. Eh, unasema e, hao watu waipo enda kutafuta tafuta wagizani kwamba Wanautafuta baada ya kufa, Mlangu wa rehema ushafungwa. Mlangu wa wokovu umeshafungwa. Eh, hayelewiki ha, ha, moja kwa moja lakini kwa mwenye macho ya kiroho na ile. Wokovu ni kabla mtakiwa hai. Wewe mtu nayeamini katika dini, nikwambia si wokovu haupo duniani. Unadanganyika. Na mwenye hasara ni wewe. Na sisi tunakupenda. Na Kristo anakupenda zaidi mimi nikupende ni nane sikujui. Kristo anakujua na kukupenda. mtafute Kristo wakati bado anapatikana. Amen. Amen. Amen. Amen. Mana yake ni nini? Eh, hii makanisa makubwa yanakuambia kuna wokovu. Na makanisa ya madogo yana wokovu thiki. Kwa vile Em em ngoja niulize ngoja niongezee sina lengo la kufundisha alichofundisha Kristo ni mifano lakini niongezee kidogo ndio maana ya kuhubiri kwa mfano angechukua mtu akachukua taa baada ya kuweka mafuta akaweka maji si angeza kuonekana kwamba huyu yuko njiani anaenda na, na tayari yake iko salama si lakini maji yatawaka leo hii kuna wakristo badana ninaongezea sasa ndio maana ya kuhubiri badala ya ku, waku, ya kuwa na taa kavu hii sio waka. tazao sio kavu lakini zina maji. Hazina mafuta. Eh. Hazina mafuta. Eh. Kwa hiyo tuhakishe tunataza zenye maji nzaini nzaini mafuta sawa. Eh. Ningeweza kuongelea mambo mengi hapa lakini aiana tatosha eh nikiwa na mstari mwingine nimeweka hapa eh biblia kwenye kitabu cha wakorintho wa wapili sina mda wa kwenda kule eme eh, eh, tufunge kwa mstari kwa ajili ya watu ambao wanatufunge kwa mstari ni muhimu sana tumetoka kuona kwamba eh ukisubiri Yesu Kristo aje ndo useme au uondoke katika huu huumini ndo utafute wokovu it is too late it is impossible haitawezekanika wa pili mlango ule wa sita neno la Mungu linaadhibitisha kilichosemwa katika mafumbo linasema wazi wazi kinaga ubaga ana kwa ana mlango wa 6 wa pili mstari ule wa pili anasema kwa maana anasema huyo ni Kristo wakati uliokubalika na alikusikia siku ya wakovu na alikusikia tazama wakati uliokubalika ndiyo sasa tazama siku ya wokovu ndiyo sasa sio baada ya kufa hapa Biblia inasema kwamba wokovu ni baada ya kufa? Hapana. Eh, ni sasa. Wala sio okay kesho. Eh, hata sisi tuliko hapa jitokao kais kwamba wokovu wako labda unashaka. shaka. Mimi siamini kama kuna mtu mbaya na wokovu una shaka. Inawezekana hatuna matendo mazuri mbele za Mungu lakini kwa habari za kumwamini Yesu Kristo kwa jinsi tulivyokaa hapa tukamsikia muda wote kumwamini tunaamini. Amen. Eh, siyo kusemei ila Nasema kinachoonekana kwa macho lakini moyoni kinatana. Lakini kwasi, wale tunakisha upata wape wengine wape hata nugu zako basi waambie tu uwezuka jua. Kuna mtu labda anataka kuona hii movie lakini na hisi hataiona. Nilianza 2018 nadhani. Nilianza kuhudumu hapo. Ikawa namwambia pale za wokovu. Inaonekana ana karibia kukubali lakini imechukua miaka mingi. Eh kwa hiyo turudie rudie rudie, rudie. tuwakumbushe kwamba uokovu ni sasa Biblia iko wazi kwa Yohana mbili, yuko wazi anasema uokovu ni sasa sio kesho wala sio wakati wa kufa wakati wa kufa ni kugonga mlango usifunguliwe ni kipindi cha kusaga meno ukijidanganya wakati uliko unapoteza muda wako Mungu akubariki sana toshi ee, baba kushukuru kwa ajili ya neno hili kwa ajili ya tano 25 tumetamani sana kujua neno hili kujifunza kitabu cha matayo na hata sasa Mungu Mtu hapa ni beneza wao mfalme. Hatukutegemea kufika hapa Mungu. Tuelekea kushukuru. Baba tuongoze basi katika tena ufuata ukabariki ukoendelee jina lako. Ukatubariki pia Mungu. Baraka zako za mwilini katika jina lako. Yesu Kristo tunaendelea tupokee. Amen.